Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju, Sektor 3, emisije o civilnom društvu. Evo, ovo je prva emisija u novoj godini, danas uh, imamo dvije teme. Prva je koncert koji je održano ovaj vikend uh, u Karolačkom klubu mala Scena u Hrvatskom domu. Druga je vezana za aktivnosti male urbane zajednice. Uh, prvi današnji gost nam je uh, Duško Labus iz Udruge za promicanje alternativne kulture i član benda Tahije Vikmetovi. Dobar večer. Dobar večer. Udruga za promicanje alternativne kulture Upaka iz Karlovca i članovi benda prije svega disciplina zajedničkim snagama ste organizirali ovaj koncert. Pa evo možeš nam samo u kratkoj su opće bili razlozi pokretanja na maloj sceni. Znamo da scena već dosta dugo vremena stoji i u dosta jadnom ruiniranom stanju. Puno hvala, pozdrav još jednom cijeloj ekipi, hvala na pozivu i ono kje mogu reći to je da cijela inicijativa je krenula tak jedno jedan spontanim načinom da posle zadnje naše probe kada smo imali dole ovo da Rupi di sviramo, odlučili smo da napokon imamo nekakav kritični materijal koji možemo snimiti i napravili smo napokon naše prve demo snimke koje su vrlo friške i vrlo sirove, i daleko od neke hiperkvalitete snimke. Međutim, govorimo o bandu Tahirik Metovi kako je uopće krenula inicijativa za ovaj dalji tijek događanja koji se u biti izdešavao. Tako da je cijela ideja bila da napokon to što smo snimili da ih prezentiramo. I onda tu kreće ta priča oko toga da najpogodnije mjesto gdje bi se to moglo odraditi to je u svakom slučaju ta naša mala scena. I onda kreće inicijativa od strane udruge Upake da bi to bilo vrlo interesantno, međutim upaka kao takva nije baš bila u mogućnosti sama odraditi taj dio posla i u svakom slučaju mi smo se obratili ljudima koji su već imali iskustva po tome, prvenstveno to je Brana iz PSD-a koji je već imao nekoliko projekata i za sebe po pitanju organizacije gdje su oni vrlo cijeli njihov, njegov bend i on sam gdje su vrlo ovoga, zdušno prihvatili taj naš poziv u pomoć i tako je krenula ta inicijativa da se da se napravi ta promocija našega Demo CD-a. Normalno da smo tu htjeli angažirati što veći broj Karlovačke urbane scene kao i bendova koji dijeluju u gradu Karlovcu i evo tu uspjeli smo taj prvi dio pokrenuti. Kako ste zadovoljni s cijelom organizacijom, obzirom da evo što smo već rekli, scena se nalazi u tako prilično lošem stanju, koliko su opće Karlovčani bili Zainteresirani, koliko im se sve skupa dopalo, koliko ih je došlo. S druge strane, kako ste zadovoljni sa im za završetkom, dakle sa cijelom pričom koja je odrađena u Subotu na scenu. Ja ću krenuti od kraja, prema početku. Mi smo prezadovoljni, kad kažem mi, prvenstveno mislim na naš band, koji je stvarno ovoga, trudili smo se da što kvalitetni prezentiramo. Ostali bendovi su također vrlo zadovoljni, kompletnom cijelim dešavanjem posjećenost je bila fenomenalna čak ja sam malo i bio skeptičan u početku kako će to sve ići međutim cifra s kojom mi baratamo da je što unutra što bilo cirka 500 ljudi to je jedan fenomenalna brojka koja se okupila i kad kažemo da nije bilo ni jednog incidenta da je iz policije kaže da je sve proteklo u savršenom redu i miru a sad dolazimo na najteži dio priče to je u stvari ta mala scena kada smo odlučili to sad pokrenuti taj dio to je bilo malterne ovoga podmetanje leđa jako, jako trebalo je to sve izorganizirati na način da se da uopće u nekakvu osnovnu funkciju da se staviti. Vrlo teško smo to odradili. Najveći, sve nam je bio problem, počevši od ulaznih vrata do krovišta preko sanitarnih čvorova, Skupili smo se koliko smo mogli, odradili smo tako da smo, zatvorili smo taj strog da nemamo gubitak taj, te topline koji je bio primarni uopće da bi se bilo kaj moglo organizirati. Stadž smo delali na prošoj svirci, uspjeli smo se dogovoriti, navukli smo palete, zaorganizirali smo dobavu i materijala, postavili smo taj stadž na naše zadovoljstvo koji je upravo na ovom koncertu pokazao se da je izdržao cirka 50 ljudi gore kad je Brane pozvao ovoga ekipu da zadnju stvar pjevaju zajedno, kad je to izdržao znači da, da smo dobro napravili. Mislim, stvarno bilo je puno posla. Koliko je bilo sve skupa komplicirano za izorganizirati? Tipa dozvola, električne energije, reko si da gore nema, najosnovnih uvjeta. Što se tiče uvjeta, morali smo i sami stvoriti i tu smo ovoga krenuli onim normalnim slijedom kako to u principu ide. Prvi razgovor je obavljanje sa HSS-om gdje smo ovoga s njima im prezentirali kada ćemo u stvari tamo sve napraviti. Najvažnije od svega toga da je ta dobra volja koja se pokazala u toj, u toj ekipi kojom sam ja okružen. Sama organizacija nije problematična kad ima te ljude koji to rade sa srcem. Šta planirate dalje, vaša udruga? Evo, još vas nisamo predstavljali u našoj emisiji po pitanju male scene. Imate li nekih planova, već ono, dogovora, pregovora? Regla, da ste se čuli sa članovima HSS-a koji upravlja Hrvatski. Pa, dom. mi smo išli, mi uvijek idemo nejakim onim, redosjednom kako bi to trebalo biti. Papiri su predani, tako da oni znaju da mi postojimo, da... Udruga kao takva je prvenstveno išla ciljano na tu malu scenu da možemo ju osposobiti na način da se rade ovakve svirke kao što su bile ove. Normalno da preferiramo to ili mi spadamo u taj jedan punk žan. Međutim, daleko toga da je to namijenjeno samo za to. Ideja je bila ono što se godinama već provlači da to postane jedno mjesto mladih, kao što je nekada i bilo. Ja mogu reći da smo mi u biti jedna od udruga koje, ta, koje su izrazili isto nekakvu želju da se to pokrene. E, s ovom razlikom što smo mi eto ove godine nešto napravili po tom pitanju, a mi sami ne možemo ništa planirati o maloj sceni. Mi u stvari čekamo da mjerodavni čuju da mi postojimo, da mjerodavni vide kaj smo mi napravili, da oni koji mogu nešto konkretnije odlučiti, da znaju da mogu u nama imati veliki suport po pitanju te male scene i da ćemo mi u svakom slučaju maksimalno se angažirati oko toga, da imamo nekako želju, volju i nekako znanje koje smo, nadam se, prezentirali ovo ovoj zadnjoj Imate li nekih planova konkretnih za ovu godinu? Pa ideja je bila u stvari nakon ove svirke vidjeti prvo kakve će biti povratne informacije, da li uopće postoje nekakav interes za to, da li se može ovoga zainteresirati Karlovačka javnost. Sad smo vidjeli da može, međutim da bi dalje nastavili trebali bi dobiti nekakvu pomoć Uh, ovog puta se radi sad isključivo o financijskoj pomoći jer uh, dosta smo se iscrpili oko ovoga svega. Plan je bio da bi radili još barem mono jednu svirku se bi sad išli malo na drugi dio bendova. U mislim nove bendove koji još nisu bili predstavljeni, a također dali su dosta veliki doprinos tome. Međutim, mora se desiti jedan bitniji pomak, moraju mora ove institucije dati zeleno svjetlo da su čuli ovo mi delamo i da ukoliko nas one podrže, mislim da neće biti nijakve problema za malu scenu. Bićemo i dalje u našoj emisiji izvještava šta se događa je vezana za scenu i za vašu udrugu. Hvala na ovim istrpnim informacijama i tvom viđenju cijelog događanja. Hvala i vama što ste me pozvali o emisiju. Evo, još jedanput bih bi pohvalio ovoga Karlovačku publiku koja je bila fenomenalna u subotu. Pokazala je stvarno da, da smo dostojni te male scene. Evo, i tebi se zahvaljujem što si mi dao minutu, dvije prostora da svoje nejako viđenje mogu javno izreći. Drugi gostup današnjoj emisiji je Domagoj Kalče, član udruge Avatuti, on od pokretača inicijative kojom je dobiven prostor male urbane zajednice Muze u Haulikoi 22. Još jedan Karlovački prostor za udruge civilnog društva. Pozdrav. Već smo imali prilike čuti u prošlim emisijama, dok je inicijativa bila i pokrenuta, to mi ima jednu godinu dana. Sada ste se evo konačno uselili, tamo u 11. mjesecu je bilo otvorenje prostora. Udruge su ušle unutra, radovi su sada u jeku što se tiče uređivanja. Neki su već čak i krenuli sa aktivnostima. Samo da posjetimo slušatelje koji Evo, još nisu imali prilike se informirati o čemu se to radi i kako je sama inicijativa pokrenuta. Prije godinu dana naša udruga Vaduta je vidjela, uočila te potrebe u gradu da jednostavno ima, kao i mi sami, da, da dosta drugih udruga nema neki prostor u kojem mogu obavljati adekvatno svoje aktivnosti. I onda jednostavno smo kontaktirali te udruge, odlučili napraviti neki savez, mrežu, nešto tako, nekakvu inicijativu da se pokrene u našem gradu da dobijemo jedan prostor gdje bi ujedinili te sve udruge u kojem bi udruge obavljale svoje djelatnosti. Znači, znači nešto konkretno da bude. Je. I prije godinu dana je to krenulo, okupljeno je četrdesetak udruga, od tih četrdesetak iskristaliziralo se tih na kraju nekih devet koje su ušle u muzu. Muze znači otvoreno kako si rekao, 23.11. Stoga smo imali službeno to otvorenje. Tih. Koliko sad organizacija boravi u prostoru momentalno? Trenutno osam. Znači to su Studio 23 i zakod, Udruga za orientalni plest i jama. Oni su u prostoru uh, bivše kuglane. Dok u ovom prostoru samočkog hotela su Avaduta, uh, Dubovački streličari, Orfeus, Centar za civilne inicijative, Centar za neohumanističke studije, Slobodna škola. Poluga je još uvijek ovdje ili Poluga je sad trenutno u Grabriku, oni su se preselili. Oni su bili do sada do prije par dana, ali oni su preselili u ured u Grabriku. Zadovoljavali prostor sve potrebe koje udruge koje tu borave imaju što se tiče aktivnosti. Pa prostor znači se još ono adaptira, još nije kompletno, nisu svi radovi gotovi, ali mi, mi smo ciljali na taj prostor baš Znači bili smo zainteresirani i smatramo da možemo tu kompletno sve ostvariti, čak i više nego što nama treba, pa smo i nekakve dodatne programe još tu izorganizirali, napravili nešto ekstra, recimo sredićemo uskoro i dvorište, ono kad dođe malo proljeće i tak ljepše vrijeme, pa bi se radili neki mali koncertići i tak. Rekao se da, dakle, da su studio 23 zakudi jama u prostoru, Kuglane, dok su streličarja Vaduta CC i CNE, Slobodna škola u prostoru bivšeg samaškog hotela. Konkretno baš streličari, tu su uredski prostori, a streličarima za njihovo aktivnost i djelovanje treba znatno veći prostor od tu prostor prostorija od par kvadrata. Koliko ja znam, uh, oni su trenutno u pregovorima da pređu jedan drugi prostor, oni sada koriste dvije prostorije gdje su ostavili svoje stvari, gdje imaju tak neke sastanke i to, ali uglavnom koristi ko statično, znači ko nekakav prostor. Kojim se prostora radi, to konkretno se odnosi na naše susjede, bosanski magazin tu, koji je trenutno unutra su ušli muzeji i... Nisam sigurno tko još uglavnom trebalo bi, trebalo bi tamo trebalo dobiti jedan dio za sebe. A znači prostor je vraćen od strane ministarstva obrane gradu Karlovču i sad grad s tim raspolaže? Pa isto koji kod nas, ista je stvar. Znači on je pod upravljanjem agencije za upravljanje državnom imovinom, a grad je, više nije znači taj uh, raspolagatelj time morh, nego raspolagatelj grada u ime agencije. Evo nas nazad sa Domogovim Tkaličicom iz udruge Avaduta, predstavljamo Karolačku malu urbanu zajednicu muza, dakle, prostor za udruge civilnog društva u Haulikovoj ulici broj 22. Malo smo predstavili koje su udruge u prostoru, pa šta se konkretno događa, koje su aktivnosti momentalno već počele ovdje? Radovi su gotovo po svim prostorijama uređuje se, ali neke aktivnosti se već i odvijaju. Pa konkretno Studio 23 je prvi krenuo sa svojim aktivnostima, oni imaju svoje plesne probe i pilate, sve imaju nekih e, dva i pol mjeseca, krenuli su sa prvim, jedan, prvim 11. Su oni krenuli. E, Orfeus, e, Udruga za poticanje kulture, također su krenuli sa tečajima, sa glazbenim tečajima gitare i solfeđa, oni već to isto provode nekih dva mjeseca već. Udruga Vaduta ovaj vikend ima prvi tečaj vegetarijanskog kuhanja. A još adaptiraju prostor? U drugim dijelovima Hrvatske ima sličnih inicijativa, na primjer evo ovo najpoznatija je Pulska u Vojarni Rojcu, tome smo isto pričali već i u prošlim emisijama. E, slične e, inicijative postoje i u Rijeci, Zagrebu, pa koliko ste iskustva prenijeli od e, tih organizacija? Pa mi pokušavamo učiti svaki dan. Znači, bili smo sa projektom Mostovi suradnje, išli smo na jednu posjet u Rojts bili smo ja mislim u polovicom 10. mjeseca bilo je 15 uh, ljudi iz nekih desetak udruga oni su nam tam predstavili način njihov jedan koncept nama je taj koncept zanimljiv u nekim segmentima u nekim nam nije bio zanimljiv Konkretno njih tamo ima preko 100, oko, oko 110, znači nekih 110 udruga dok je nas ovdje je puno manje i lakše je ta komunikacija, znači lakše se dogovaramo oko režija, oko nekog odnosa prema javnosti, o nejakim sljedećim aktivnostima, puno je lakše to napraviti nego u Rojcu, njih tamo ima stvarno puno i... To su sve šarene udruge, tu ima ono, od sportskih, kulturnih, hardcore pa nekakvih studentskih, ono svega tamo ima. Kod nas je to dosta pojednostavljeno. Jedna su i kod nas udruge šarene, ali ipak je puno jednostavljene kod njih. Kad se tiče... puno bliže sa po aktivnostima nego što je pa tamo stvar. Pa da, i uglavnom ovdje praktički sve udruge se bave mladima. Normalno, nama sva ta iskustva su dragocjena, mi smo pokušali, ne možeš nigdje tu situaciju kopirati, mi nismo mogli prekopirati Rojc u Karlovac pošto drugačiji je malo i grad, drugačiji ambijent, drugačije je sudruge, tako da mi pokušavamo tu nekakvu esenciju njihovu, znači tog nekakvog autonomnog upravljanja u suradnji s gradom, recimo taj dio je nama se svi jako on. i da smo dosta samostalni, a ne znam, evo, zbližava nas to kaj su oba dva prostora, su bivša vojna prostora pa su nam tu isto prenijeli neka iskustva, Tak. Na druge strane ovdje nema udruga koje se bave tipa kulturom u onom smislu organizacije događanja i u, i u samom prostoru ne održavaju neka javna događanja. Pa za otvaranje smo imali, mi planiramo imati tak svakih 2-3 mjeseca Dan kad bi mi pokazali malo gradu nešto slično kod dan otvorenih vrata, ali malo više ko nekakav onak happening event i to. I onda planiramo to raditi svakih nekih 2-3 mjeseca. Konkretno imali smo znači, to 23. i 11. S sad opet planiramo za 22. prvog, bez drugih Isto planiramo nešto slično da građani mogu tu doći, mogu malo pogledati kaj koja udruga radi, malo ući u prostore, informirati se o aktivnostima i to. I mi planiramo to raditi. E sad... Mi smo ušli u prostor prije znači, tih nekih dva i pol mjeseca, mi moramo što sve dobro adaptirati, dobro izdogovarati nekakvu suradnju i sa gradom, sa lokalnom samoupravom, sa drugim udrugama koji su zainteresirane koristiti prostor i onda krenuti tu neke programe jer mi imamo stvarno tu jako lijepo dvorište u kojem se mogu raditi super programe za širu javnosti. O? No nisu u planu znači, javna događanja u cijelom objektu, tipa onih što se događa u ovim objektima u Hrvatskoj koje smo nabrojali. Pa, pa ne, ne, ne toliko, pošto je ovaj hotel no, za Samce. Govorimo o nekim koncertima, partijima pa ne, nešto, ne. i slično. Pa ne, ne ne, ne tako, nešto ne. Preko si da planirate surađivati sa drugim udrugama, koliko ste otvoreni prema novim organizacijama i inicijativama? Kad, kad smo dogovarali od početka, neke udruge nisu znali kako će im izgledat e, situacija za dva, 3 mjeseca. I sad se, recimo, konkretno kod poluge se otvorila ta mogućnost da oni sad upravljaju sa centrom za mlade u Grabriku i da su ostavili ovdje uredi. Mi sad imamo tu prostoriju slobodnu i već, već se dosta udruga javilo koje bi bili korisnici tog prostora, a sad ćemo vidjeti na sljedećim sastancima kom ćemo da da uđe normalno. A što se tiče suradnje, tu smo kompletno otvoreni ono, i za korištenje nekih prostora i za neka partnerstva, za zajedničke projekte, to definitivno smo otvoreni. Znamo da je u planu ovdje imati nekoliko prostorija za smještaj, dakle za spavanje sa sanitarnim čvorom ovdje postoji tušer i tako dalje, pa koje su mogućnosti za smještaj nekih ljudi van Karlovca koji dolaze privremeno ovdje, znači na neke priredbe ili na neke aktivnosti, smjestiti ih u sam prostor, a za udruge koje nisu članovi o, ovog prostora, odnosno direktni korisnici? A to je, to je sve po dogovoru, znači mi planiramo dvije prostorije ostaviti baš za takve stvari, znači ko nekakav boravište za te ljude, znači koji dođu na par dana na neke seminare ili imaju nekakve druge aktivnosti i kao što svaka uspješna organizacija uz to što se financira iz donacija mora imati nekakve vlastite djelatnosti, to će biti recimo jedna od naših djelatnosti kroz koje će se financirati i pokrivat jedan dio hladnog pogona, znači koji će se odnositi na vodu, struju, grijanje i tako stvari. Znači otvoreno normalno prema svim organizacijama, nećemo biti ko neki skupi hotel, ovo ono nego onav bit ćemo sve, sve u dogovoru. Onako. Znači, da, se, da će se moći za malu cijenu prespavati da, u muze. Da, da, da, da. i prespavati ne samo to nek će moći dobiti doručak od nas u dolje u VG klubu. Koje uvjete moraju zadovoljiti ovoga udruge koje planiraju pronaći svoj prostor u muzi. Tri uvjete ima. Prvi je da mogu sami znači pokrivati jedan dio troškova. Naci koji će potrošiti da mogu pokriti svoj hladni pogon. To je nekakva osnovna stavka koja mora udruga mora zadovoljavati. Druga je da je ta udruga aktivna, znači da dolazi da, da ima i tu aktivnosti barem nekih 4 do 5 puta tjedno. Treće da bude atraktivno. Znači, mi ne želimo nešto što već postoji u nekom dijelu grada, nego želimo nešto malo drugačije jer Carloći je već dosta onako ima taj na široku lepezu ponude da može ponuditi građanima, mi želimo nešto da bude malo drugačije. Recimo, Studio 23 nudi kompletno drugačiji jedan sistem, znači taj suvremeni ples, to nigdje drugdje u gradu nema. A Vaduta ima vegetarijanski klub koji ne postoji nigdje drugdje u Karlovcu. Tak isto mi želimo od tih udruga koje dolazi da budu aktivne, atraktivne, znači za građane i da mogu pokrivati svoje troškove. To su nejakve osnovne stvari, a o detaljima se još dogovorimo. Hvala! en tu cama haremos un altar Lena, en tu cama haremos un altar después de un ratito a Dios se encontrará vamos, encuérdalo koje su sada u muzi okupile su se sa inicijativom traženja prostora za udruge civilnog društva koje nemaju prostor za svoje aktivnosti. Evo rekli smo da bilo tu nekih 40 organizacija na početku da se okupilo tu inicijativu, pa koliko sada, evo nakon osnivanja male urbane zajednice, imate vremena za zalaganje za druge organizacije civilnog društva koje nemaju prostor za djelovanje, što je ovaj bio i prvi cilj. Pa mi smo, kad smo ulazili u Muzu, prijeloska u Muzu je svim udrugama bila ponuđena ta opcija da izaberu prostor unutra. Od tih 40 udruga je se nekih tih 9, od koji su neke umeđu vremenu, zbog ovog i lonog razloga, odustale od toga, ali te, te udruge koje su mreže, one imaju normalno to nekako pravo da prve biraju, da, da budu izabrane da uđu unutra, ako zadovoljavaju ove osnovne uvjete. Mi ono, komuniciramo s nekim od njih, s nekim ne komuniciramo jer jednostavno možda su neke od njih riješile svoje postojeći problem, neke su se možda malo manje aktivne sad u tom smjeru, tako da normalno ono, mi želimo i dalje surađivati sa svima, a sad koliko su oni otvoreni prema. Koliko je ta inicijativa još uvijek aktivna nakon dakle, dobivanja ovoga prostora? Pa slabo, pošto mi smo ušli tu unutra. Krenuli smo, znači, sa adaptacijom tog prostora i svaka udruga je tu jako zaposlena. Ono. E, financijski financijska sredstva je trebalo nabaviti, trebalo uložiti svoje vlastito vrijeme, izvolontirati, srediti te prostorije. To se sad privodi kraju kad se normalno to sredi, bit će više vremena za takve stvari. Ali sad trenutno je to ono, teško, teško je sjediti na dvije stolice u isto vrijeme. Obzirom na sam naziv, mala urbana zajednica, na koji način mu za planira pridonjeti davanju tih urbanih sadržaja u Karlovcu? Misli se na urbanu kulturu kao tako? Pa mi planiramo znači, provoditi ovdje aktivnosti udruga. Znači, ovdje bude bio vegetarijanski klub koji radi, radi će svaki dan šest dana u tjednu. Cenza za civilni inicijative će biti stalno. Što se tiče ovih... Znači, znači tu će biti uredi i bit će takve stvari ono, povezane s tom vrstom, vrstom aktivnosti. Uz to, što se tiče urbanog mislite uh, znači, znači, na urbano ple... kulturu da, da, da. urbana kultura mladih da, da, sad tu ne nabrajamo uh, sve segmente tih aktivnosti i akcija što se smatraju pod urbanima pa što se tiče ono Plesa, znači Vera je tu već pokrila sa Studijom 23 veliki dio toga, što se tiče glazbenog dijela imamo goca Ilića koji isto ima tu svoje tećeve. a kad dođe, na, znači ono morate svatiti da smo mi tako ušli tu unutra, da je ovo, imamo neke, još uvijek smo u tim nekim operativnim mjesecima adaptacije svega, ali kad se sredi, pogotovo kad se sredi dvorište, onda ćemo biti ono full otvoreni za takve stvari znači mi želimo da vratimo taj neki sjaj zvijezdi i želimo da opet malo prodiše taj dio grada, ali za sve je ono, jednostavno, treba nam i vremena treba nam i dosta novaca i treba nam i dosta ljudi uglavnom ovdje svi ljudi praktički volontiraju, ovdje niko nije niko nije na plaći, niko nije plaćan da vodi ovaj prostor, da vodi programe, znači mi kompletno tu volontiramo i sve provodimo sa nejakim svojim ono, sa svojom energijom i sa svojim financijama, tako da mi pokućamo se to sve dovesti na nekakvu normalnu razinu i onda kad se to dovede moći ćemo ono, kompletno se otvoriti znači, aktivnostima. još prostora za neku ponudu udruga i organizacija i civilnog društva i općenito koje se bave poglavito onom o čemu pogotovo ovi mlađi pričaju dakle baš urbane kulture, zabavnih sadržaja i sličnoga. Pa Dok smo imali otvaranje na Presici je gradonačelnik rekao da je njegova ideja da svi prostori znači gdje je tako malo veći intenzitet e, aktivnosti udruga, da budu povezani u jednu mrežu. On je spominjao pet prostora, spomenuo je centar za mlade na Gazi, spomenuo je centar za mlade na Grabriku, spomenuo je Hrvatski dom Zrinski, Muzu i spomenuo je Hrvatski dom. Koliko sam ja skužio kroz to sve, grad planira nešto tu poduzeti. Kad će to biti i kako, ja ono tu nemam njegovih saznanja. Njihov neki interes je samo da ko ono, organizacije društva budu povezane i da daju nešto zajedno za grad. I da je Hrvatski recimo, jedna od opcija gdje se može napraviti taj nekakav klub, ali, uh, ja ne znam ono, konkretno koji je tu u muzi baš direktno zainteresiran za takve stvari, jer mi imamo malo drugačije aktivnosti. A, to smo vidjeli sada i prošlu subotu, da je Hrvatski, odnosno mala scena je bila prepuna i uglavnom bio je dobar interes. Uh, kako ocenjujete suradnju sa gradom Karolcem? Koliko vas grad uh, podupire? osim što je e, osigurao prostor. Mi smo zadovoljni dosta sa suradnjom s gradom, ono stvarno su nam pomogli brzo je rješen taj problem sa dobivanjem prostora. Jedna inicijativa za dobivanje prostora procjenjuje se da da, je, da bi u prosjeku da od dvije do pet godina. Mi smo uspjeli to napraviti za deset mjeseci i stvarno nam je grad to puno pomoglo. Kaj se tiče dalje nekakve suradnje s gradom, mi dalje očekujemo da nam oni pomažu. Mi ipak direktno dajemo nekakve aktivnosti građanima. Nije da mi sad tu imamo ono prostor u kojem samo piskaramo i nismo otvoreni prema van. Mi, mi tu imamo otvorene sadržaje svakodnevno i pogotovo kad se intenzivira malo kad dođe toplije vrijeme onda će biti još više toga mi se nadamo od tome da nam grad pokrije hladni pogon što su i pokazali isto želju za suradnjom prilikom sad adaptacije ovog sistema grijanja ono, pomogli su nam to isto jednom, jednom dijelom financijski dosta smo zadovoljni mogu reći s njima a ono. e sad za budućnost nadam se još bolje no, definitivno ima tu još ovoga prostora znači, šira a što se tiče ok, ostali donatora jer Evo, si da, da i udruge same moraju participirati u troškovima. Kako to pokrivate? Kaj se tiče uh, drugih donatora, moram pohvaliti ovaj Gradsko četvrt zvijezda, koji su nam isto uplatili jednu donaciju. Znači, upravni odjel listu za udruge nam je isto uplatio nešto ekstra. Plus privatni uh, neki donatori. Od... Za, sad, za sam kraj mi ćemo još čuti i izvještavati šta se tu događa. Najavljivat ćemo događanja aktivnosti koje će se odvijati u, u, u okviru ovoga prostora. Evo sad za krajovo da se vratimo konkretno ovom vikendu. Ovaj vikend Vaduta Taman je uspjela završiti svoje adaptirati svoj prostor kuhinje i ovaj vikend petak, subotu i će se održati zadnje teče vegetarijanskog kuhanja u sklopu projekta Zdravi grad, koji nam financira agencija za mobilnosti programe Europske unije i to je znači jedan projekt koji je koncipiran na mobilizaciji mladih da uoči socijalne probleme u zajednici, da se okrenu nekakoj multikulturi u vidu kuhanja, znači vegetarijanske hrane i da, znači, da međusobno komuniciraju, razmjenjuju neka iskustva kao nekakav vid edukacije, da nauči jedni od drugih i tako. I ovaj vikend imamo znači taj jedan besplatni tečaj za mlade od 18 do 30 godina. Ovaj vikend i sljedeći vikend, znači u šest dana da traje taj tečaj i znači s tim mi otvorili taj svoj je ja li nam jeste Kupin. još uvijek sateče da da da naravno, Samo, važno nam je da je znači, pošto se tu radi o projektu za mlade oni trebaju se javiti mladi u dobi od 18 do 30 godina pogotovo taj pro projekt je koncipiran za mlade koji su ili nezaposleni ili slabijeg imovinskog stanja znači koji bi željeli tako nešto naučiti ali ne mogu se to priuštit znači, Primarno smo orijentirani na takve ljude ali normalno i na, u, i na mlade evo kada se tiče sljedećeg wekenda, radi se o, znači, o toj, u toj drugoj epizodi dana otvorenih vrata? Znači mi planiramo 22. otvorenje našeg Wega kluba koji bi 24. počeo sa svojim svakodnevnim radom za članove udruge. Na koji način se mogu javiti zainteresirani evo konkretno za ovu sada aktivnost, a i općenito za korištenje prostora ovdje u Mujer. Na web stranici naše udruge avaduta, www.avaduta.hr, mogu pod našim kontaktama poslati nam ili mail ili se javiti direktno na mobitel, a bilo bi dobro da nam se javi što prije za ovaj za sljedeći vikend za tečeve. Znači mi smo otvoreni, samo imamo taj uvjet, jel da su mladi od 18-30. Isto tako znači, te udruge mogu se javiti ili udruge, udruzi avaduta ili centru se civilne inicijative podnesi neki zahtjev, znači, gdje, gdje opisuju... Znači, da li su aktivne, da li su atraktivne i da li imaju nači financije za pokrivanje tih, tog hladnog pogona i normalo malo da opišu svoje djelovanje, kaj opće očekuju od nas i kaj mi možemo očekivati od njih. I onda nek podnesu zahtjev, mi ćemo na sljedećem sastanku koji će biti, ja mislim, za nekih 15. dana ćemo odlučiti o tome ko još ulazi unutra u tu prostoriju. Ko, kojem se prostor radi, koliko kvadrata. Da više, više, znači više neki uredski prostor i takve nekakve aktivnosti. Znači, to, to su prostorije od nekih 10 do 15 kvadrata. Puno ti hvala, čujemo se i sljedeći tijan, evo da najavimo ove otvorena vrata, tak dakle, novi krug, što ćete raditi. Može, super, hvala Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večeras svi za vadute. Slušajte nas i dalje u Sektoru 3 s novim informacijama što se događa u civilnom društvu u Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.